בעזרת השן, משיבת נפש, הקדמה. אמר מה התיק, כבר ידוע ומפורסם מקצה העולם ועד קצהו. גודל נפלאות קדושת אדוננו, מורנו ורבנו, אור האורות וכו'. הורינו הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה. בעל המחבר ספרי ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, ספר המידות, ושאר ספרים קדושים ונוראים מאוד. שבכל הארץ עצה קבם ובקצה תבל מיליהם. והנה לבד מה לכל מעיין בספריו הקדושים, עמקו את עצותיו בעבודת השם. אשר אין דבר עצה קדושה שלא אמצא האדם מספריו הקדושים. הפליא עצה הגדיל תושייה ביותר, לחזק ולאמץ כל הנפשות החלושות והעייפות, אפילו המונחות למטה, בעשר קטרים דמסאבותה, שירדו בעוונותיהם עד השאול תחתיות ומתחתיו. לכולם יעורר ויקיץ, ויחיה לבל יתיאשו חס ושלום מן הרחמים. לקימון יקימון מילה, וברכיים קוראות יאמץ. כי השיא גדולתו וחסדו יתברך, וחמיו המרובים עדין חקר. אפילו הנפשות הפגומות מאוד. והודיע להם הבחינה של ויציע שאול אינקה, כמו שמובא בליקוטי מוהרן סימן ו. גם הבחינה של הקיצו ועננו שוכני עפר. והשם איתם ועמם ואצלם בכל המקומות אשר ירדו לשם וגם משם יכולים לחזור ולשוב אליו ידבח כמו שכתוב בליקודי מרן חלק ב' וצעק בקולו הקדוש גבעלד אל תיאשו עצמכם ומשך מאוד תיבת גבעלד להורות ולרמז לכל אחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם אפילו אם יעבור עליו מה ורמז לנו מדבריו הקדושים, אשר כל עניינו שבא לזה העולם הוא רק בשביל לתקן כל הנפשות הנפולות, שמבחינת מקומות המטונפים. פעם אחת אמר כמה וכולי היו מונחים ברפש וכולי, ואני הוצאתי משם. וכן אמר עוד פעם אחת על עצמו, ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה כדי לתאר וכולי. וכן כל ייסוריו שסבל בעולם הזה. גם כל ההתגברות העלמה, שנעלם אורו הקדוש מהעולם, אז שיש רבים שלא זכו ליהנות מאורו הקדוש, רק בשביל זה. כמו שכתב במכתבו הנדפס בספר חיי מוהר"ן בזו הלשון: ידעתי גם ידעתי, שגם העסק שעסקתי עמכם להוציא אתכם משיני הסמ"מ, אין על כל אלה לטש עיניו ושיניו חרק עליי. וכן אהוביי, אחיי ורעיי, חזקו ואמצו וכו'. ולא יהיה להריק, כי גאי, ושמעו תורת משה עבד ה' כאשר לימדתי אתכם וכו', היין שם. והנה ביותר מעל כל תלמידיו הקדושים, תמך ידו על תלמידו הקדוש הרב הצדיק רבי נתן, זכר צדיק לברכה, בא אלו מחבר ספרי ליקוטי ההלכות הקדושים וספרי ליקוטי תפילות, ונתן מורדו עליו. שמח את ידו עליו להכניס דעתו הקדושה בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש מכל הנופלים והיהודים שחזקו עצמם ולא התייאשו בשום אופן. והנה עתה בעקבתא דמשיחא, בעת התפשטות החושך הנורא מאוד, כפול ומכופל, תוהו בוהו בחושך וכו' ממש, שגם נביאנו הראשונים זכרונם לברכה ראו כן תמהו, איך יוכלו בני ישראל הקדושים להתחזק ביראת השם בתוך החשכות הזה. וברוך השם אשר הקדים רפואה למכתנו, ושלח לנו מושיע ורב. נחל נובע מקור חוכמה. הוא אדוננו, מורנו ורבינו הקדוש, זכר צדיק לברכה, אשר הוא ותלמידיו הקדושים הודיעו לנו רוב רחמיו וחסדיו עד אין חקר. הדבריהם הקדושים והתחזקותם העצומה מפוזרים בדרושים הקדושים שבספרי ליקוטי מוהר"ן ובספרי ליקוטי הלכות, ולא כל אחד ימצא בהם מבוקשו בנקל. לזאת ליקט וקיבץ מורנו הרב הצדיק רבי נתן, זכר צדיק לברכה, ספר הקדוש, ליקוטי עצות, באותיות ועניינים. ויוכל המעיין למצוא שם גם דברי התחזקות גדול לנובעים מספריו הקדושים. ואחריו הקדוש מצ'רין, זכר צדיק לברכה, וליקט וקיבץ הספר, ליקוטי עצות חדש, באותיות ועניינים, כל העצות הקדושות המפוזרים, בספרי ליקוטי הלכות הקדושים. ויוכל המעיין למצוא שם גם דברי התחזקות הנובעים מספרי ליקוטי הלכות הקדושים. לרוב ראינו השרתה בתוקף החשכות בעקבה דמשיחא, שיש רבים מישראל שנחשפים מאוד לעבודת השם, אך נדמה להם כי אפס תקוותם חלילה. לזאת נתעוררנו לקבץ אל מקום אחד דברי ההתחזקות שנתפסו בספרי ליקוטי עצות הקדושים מהדורקאם ובתרא, בספר הקדוש ליקוטי עצות חדש. להדפיסם בקונטרס הקטן הזה. למען יוכל כל איש להשיב נפשו השוקקה לדבר ה' וידע אשר עדיין לא עבדה תקוותו חלילה. קראנו שם הקונטרס הזה משיבת נפש, כי כולו השם אמרות ה' המרות טהורות מזוקקות שבעתיים. להחיות ולהשיב כל הנשמות הנפולות בבחינת שבעה משיבי טעם, עד שיהיו בבחינת שבע יפול צדיק וקם. כמובן מזה במאמר תקעו אמונה ליקוטי מוהר"ן וכן נזכה לקיימם באמת עד שנזכה לשוב בתשובה שלמה ולשוב לארצנו בביאת משיכנו במהרה בימינו אמן. מאמרים המובאים בספרי ליקוטי מוהר"ן קמה ותניאנה מי שרוצה לשוב לשם מטבח צריך להיות בקיא בהלכה מאוד שלא יפיל ולא ירחק אותו שום דבר בעולם בין בעלייה ובין בירידה, וכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו. שקוראין להחזיק את עצמו, כלומר שלא ייתן לעצמו ליפול. וקיים עם משג שמיים, שם אתה. והצי השאול היא שגם בשאול תחתיות יכולים לקרב את עצמו לשם ידבח. כי גם שם הוא ידבח נמצא בבחינת והצי השאול היא נקע. עין תשובה אות י' זה לשונו שם. כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. צריך להיות לו שני בקיאויות, היינו בקיא ברצוב, בקיא בשוב, שזהו בחינת אייל ונפיק. בחינת אם משג שמיים שם אתה, והצי השאול יינקה. היינו. מי שרוצה אלא שוב לשם מטבח, צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד. בין בעלייה בין בירידה. שם בחינת אם משג שמיים שם אתה, והצי השאול יינקה. היינו. ואין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן. אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקי בזה מאוד, לדע או להאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר וכולי. שזה מבחינת בקיא ברצון וכולי. וכן להפך, שאפילו אם ייפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשאול תחתיות חס ושלום, גם שם אל יתייאש את עצמו לעולם בשום אופן, יהיה איך שיהיה. רק יחפש ויבקש את השם נדבך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא בכל מה שיוכל. כי גם משאול תחתיות נמצא השם נדבך, וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו נדבך. וזה בחינת "והציע השאול היא נקה" מבחינת בשוב. כי אי אפשר לזכות לתשובה, כי אם כשבקיא שתי בקיאויות אלו. ובאמת היא בקיאות גדול מאוד שיזכה לדע, שצריכין להגיע עצמו ולטרוח בעבודת השם תמיד. ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גדולה יותר. ואף על פיקן, דבר, על לו השם השם פי כן, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד, גם הם יתקרבו לעבודתו. ובזה נתייקר ונתעלה שמו יתברך למעלה ולמטה. על כן אין לאדם לייאש עצמו מלהתקרב לעבודת השם, מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך על ידי חטאיו המרובים. אף שירבה לעשות רחס השלום, כי אדרבה, ממנו די כי התעלה והשתבח והתגדל כבודו יתברך ביותר כנ"ל. אבל עיקר התקרבות הרחוקים לה' יתברך הוא על ידי צדיקי הדור. ג. החברים המקורבים לצדיקי אמת ואוחזים את עצמם בהם, ראוי שחזקו זה את זה ועוררו זה את זה. ועיקר ההתחזקות הוא בגודל כוח הצדיק האמת, שהוא גדול כל כך שיכול להעלות גם נפשו הפגומה ביותר ולא יצא עדיין מחול אל הקודש אפילו כחוט הסערה. גם אותו יכול הצדיק לעלות ולחדשו לטובה בגודל כוחו וזה עיקר ההתחזקות של כל אחד כי אפילו הגרוע שבגרועים יהיה מי שיהיה אפילו אם עכשיו עובר עליו מה שעובר כל זמן שהוא אוחז את עצמו בצדיק האמת יש לו תקווה טובה ונפלאה לנצח גם צריכים שכל אחד יחזק את חברו ויראו זה את זה ויחזקו זה את זה בעבודתו ידבך להזכיר כל אחד את חברו, כל העצות הטובות שיודעים ומבינים כל אחד כפי מה שקיבלו מרבם. ד. צריך לדעת שהשם מטבח מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו יש בו התפארות פרטי שהשם מטבח מתפאר עמו. על כן אסור לאדם לייאש עצמו מהשם מטבח אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום. כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו הוא כנ"ל, ועל כן עדיין יכול לשוב להשם יתברך. העיקר הוא על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בהגרוע שבגרועים, ולהשיב הכל להשם יתברך. ה. Hey. כצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה, צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה. ומזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם ולא ייפול לעולם בדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם כי אם יתאמץ ויתחזק לבלי להסתכל על זה בשום אופן שבעולם אפילו אם יעבור עליו מה יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות כי ירידה היא תכלית העלייה ויש בזה הרבה לדבר כי כל אחד שנפל למקום שנפל נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים האלה כי נדמה לו שעליו אינם נאמרים רק לגדולים במעלה העולים בכל פעם מדרגה לדרגה. אבל באמת תדע ותאמין כי כל דברים אלו נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים. כי השם יתברך טוב לכל תמיד. כל אדם שבעולם, אפילו מי במדרגה תחתונה מאוד, אפילו אם הוא בתוך הארץ ממש, עם כל זה, כשרוצה לכנוס בעבודת השם, בוודאי צריך שילך ויעלה מדרגה לדרגה. ובכל פעם ופעם שיוצא מדרגה לדרגה כפי בחינתו, אזי מתגברים עליו מחדש הקליפות, שהן התאוות והדמיונות והמחשבות והבלבולים והמניות, ומתפשטים כנגדו בכל פעם מאוד, ואינם מניחים אותו לכנוס לשערי הקדושה. ובזה טועים החסידים הקשרים הרבה. כשרואים שפתאום מתגברים עליו תאוות ובלבולים ומניות ונדמה לו שנפל ממדרגתו, חמד שבזמן הקודם לא היו אלו התאוות והבלבולים מתגברים עליו כל כך והיו נחים קצת, על כן הוא סובר שנפל חס ושלום אבל באמת אין זה נפילה כלל רק שזה מחמד שצריך לעלות מדרגה לדרגה לפי בחינתו ומחמת זה הם מתגברים עליו מחדש בהתגברות גדול יותר כל התאוות והבלבולים והמניות והעקמומיות שבלב וכו'. וצריך בכל פעם ופעם להתחזק את עצמו הרבה ובלי ליפול מזה בדעתו כלל עד שיתגבר עליהם וישבור אותם מחדש. ז. והעצה לזה, ייתן צדקה לעניים הגונים כי עיקר גדולת הבוראי יטבח נתגלה על ידי צדקה שנותנים לעני הגון שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר, ועל ידי זה יזכה להכניע הקליפות שהן המניות והבלבולים וכו', שמתגברים בכל דרגה ודרגה כנ"ל. ח. עוד עצה לזה שישמח את עצמו ויגיל וישיס בנקודתו הטובה, במה שזכה להיות מזרע ישראל ולהתקרב לאנשי אמת המוליכים ומדריכים אותו בדרך האמת. אשר על ידי זה, איך שיהיה, יש לו תקווה טובה לנצח. ועל ידי השמחה הזאת הוא משבר הקליפות שהן המניות וכולי שבכל דרגה. ט' כשמתחזק הוא משבר המניות וכולי, כל פעם עולה למדרגה השנייה הגבוהה יותר לפי בחינתו. בזה עושה טובה גם לחברו שהוא עומד באותה מדרגה שהוא נכנס בה עתה, כי חברו יוצא ממנה ועולה למדרגה היותר עליונה, כי אי אפשר לשני בני אדם שיעמדו במדרגה אחת, וזה בחינת הרמה. מה שאחד מראים ומגביה את חברו, היינו כנזכר לעיל. כשרואה אדם שבאים על, מחשב, על מחשבתו אירועי זנות, והוא משבר את אהבתו ומסיח דעתו מהם, זהו עיקר תשובתו ותיקונו על פגם הברית שפגע מקודם, כל אחד כפי עניינו, כי זהו בחינת תשובת המשקל ממש. על כן אל יפול בדעתו כשרואה שמתגברים עליו אירועים רעים ומגונים מאוד, כי אדרבה, זה די כתיקונו ותשובתו. כי די כי על ידי זה שבאים עליו אלו הערעורים, והוא מתגבר עליהם, על ידי זה די הוא עיקר תיקונו ותשובתו כנ"ל. ובזה הוא מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו על ידי פגם הברית וכו'. י. צריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה, ויהיו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אפילו מי שעוסק במשא ומתן בגויים, לא יוכל להתנצל ולומר אי אי אפשר לעבוד את השם יתברך מחמת אביות וגשמיות שנופל תמיד עליו, מחמת העסק שעוסק תמיד עמהם. כי בכל הדברים גשמיים ובכל לשונות הגויים יכול למצוא בהם לוקותו. כי בלא לוקותו אין להם שום חיות וקיום כלל. רק כל מה שהמדרגה יותר תחתונה, אזי לקותו שם בצמצום גדול ומלובש במלבושים יותר. ידעף. בגלל כן, צריך שתדע. שאפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות, אתה במדרגה תחתונה מאוד, עד שנדמה לך שאי אפשר עוד להתקרב אליו יטבח. מחמת שנתרחקת מאוד ממנו. אף על כן תדע שאפילו במקומך, גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו, משם אתה יכול לדבק את עצמך בו יטבח, ולשוב אליו בתשובה שלמה. כי לא רחוקה היא אלא שבמקומך שם רבו הלבושים. י"ב יש שעברו עבירות כל כך, עד שנפלו בחינת הסתרה שבתוך ההסתרה. מחמת זה נדמה להם שאין להם עוד תקווה חס ושלום. כי עבר בשנה נעשה לו כהיתר, זו בחינת הסתרה אחת. אבל כשעבר יותר חס ושלום, אז ה' ידבח נסתר ממנו בבחינת הסתרה שבתוך ההסתרה. ואז היה קשה מאוד למצוא אותו ידבח. אבל בבחינת עסק התורה יכולים לעורר גם אותו ולהודיעו מה' ידבח, שיש לו תקווה גם כן. אז שישוב אל האמת ויתקרב להשם מטבח. כי באמת, בכוח הצדיקי האמת יכולים להתקרב להשם מטבח תמיד, בכל עת, איך שהם, בכל מקום שהם. י"ג. במקומות הנמוכים מאוד ורחוקים מאוד מהשם מטבח, שם דייקה מלובש חיות גבוה מאוד מבחינת סתרי תורה. על כן, מי שנפל מאוד חס ושלום, צריך שידע זאת, ששם במקומו דייקה יכול להתקרב להשם מטבח ביותר. כי שם דייקה נעלם חיות גבוה מאוד, וכשיזכה לשוב אל השם, יתגלה על ידו דייקה תורה, דהיינו סתרי תורה. י"ד אם יתעורר אדם מתשובה, אזי כשרוצה לכנוס בעבודת השם ולנשוא אליה צדיק, מתגבר עליו בכל פעם יצר רע יותר גדול. על כן צריך בכל פעם התגברות ביותר והתחזקות חדש. נגד היצר הרע החדש שמתגבר עליו בכל פעם. ומזה בא מה שלפעמים כשנתעורר האדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה, ואחר כך כשמתחיל לנסוע נחלש חשקו. ולפעמים כשבא להצדיק בעצמו נופל מתשוקתו לגמרי. כל זה נמשך מבחינה הנזכר לאל. כי תכף שנתעורר לנסוע להצדיק האמת, אזי מי תצרור הרע שהיה לו בתחילה. ואחר כך, כשרוצה לנסוע, נתהווה לו עץ הרע חדש, חזק מבתחילה, כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. על כן, מי שרוצה לקרב את עצמו לאשם נדבך באמת, צריך התחזקות חדש בכל פעם נגד העץ הרע החדש שמתחדש עליו בכל פעם. ט"ו כי יש כמה בחינות בעץ הרע, וברוב העולם, העץ הרע שלהם הוא נמוך ומגושם מאוד. רוח שטות ממש, ומשיש לו דעת צח כלשהו, ומשער בלבו קצת את גדולת הבורא יתברך, בוודאי עץ הערה הזה הוא אצלו שטות גדול ושיגעון. ואפילו ניסיון של תאוות ניוף הוא אצלו שטות, ואין צריך שום התגברות נגדו. רק שיש לו עץ הערה אחר גבוה מזה הרבה. אבל זה עץ הערה של רוב העולם הוא שטות גדול באמת למי שהוא רק בעל שכל אמת לבד. <תזיין> ויש העץ הרע שלהם ובחינת קליפה דקה. וזה העץ הרע אין מגרין אלא באיש חיל גדול במעלה קצת. אבל עדיין אין זה העץ הרע של הצדיקים האמיתיים. כי העץ הרע שלהם הוא מלאך הקדוש ממש. <תזיין> גם בעניין ההתקרבות עצמו להשם מטבח יש עץ גדול. היינו שלפעמים ריבוי ההתלהבות חוץ מהמידה ומעץ הרע וזה מבחינת פן יהרסו אל השם. צריכים לבקש רחמים להינצל גם מזה. י"ח מי שיש עליו דינים, חס ושלום, ויש לו איזה צרה, רחמנא ליצלן, צריך לראות, להתגבר ולהתחזק אז ביותר להינצל מהעץ הרע. כי אז מתגבר עליו היצע הרע ביותר. כי עיקר שורש היצע הרע הוא גבורות ודינים, רחמנא ליצלן. י"ט גם עצבות מזיק מאוד ונותן כוח לאייצ הרע. על כן צריך להתגבר מאוד, לשמח את נפשו בכל דרכי העצות המבוארים במקומם. כי עיקר התחזקות הוא על ידי שמחה וחדווה. כמו שכתוב, כי חדוות השם אמא עוזכם. כ. ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות. אין. כשאדם רוצה להתקרב לה' יתברך, אז על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות ונדמה לו כאילו הוא מרחקים אותו אבל כל זה לטובה בשביל התקרבות וצריך להתחזק ולהתגבר ולהתאמץ ולעמוד בניסיון הזה שלא להתרחק חס ושלום על ידי האיסורים והמניעות וההתרחקות ואל יטעה בעצמו לומר שמרחיקים אותו חס ושלום רק ידע ויאמין שכל מה שעובר עליו הכל לטובתו כדי שיתגבר להתקרב יותר כי ההתרחקות הוא רק בשביל התקרבות. כ"א יצא להתחזקות הוא הדיבור. דהיינו, שאפילו אם נפל למקום שנפל, אף על יתחזק גם שם לדבר דיבורי אמת. דהיינו דיבורי תורה ותפילה ואווירת שמיים, ולסוח בינו לבין קונו, ולסוח עם חברו ומכל שכן עם רבו. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם בהשם נדבך ולחזקו תמיד. אפילו במקומות הרחוקים מהקדושה מאוד. אין דיבורות י"ט, וזה לשונו שם, גם הדיבור מבחינת אם בנים היינו, כמו שהאם הולכת תמיד עם בניה אפילו למקומות המטונפים, והנה שוכחת אותם, כמו כן הדיבור הולך עם האדם תמיד אפילו במקומות המטונפים, ומזכיר אותו תמיד את השם מטבח. היינו שאפילו אם האדם מונה חס ושלום בשפל המדרגה מאוד, במקום שהוא חס ושלום. אף על פי כן, על ידי הדיבור יכול להזכיר את עצמו בהשם יתברך לעולם. דהיינו שאפילו אם במקום שהוא, אם יתחזק גם שם לדבר על כל פנים דיבורים קדושים של תורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, או לשוח עם רבו או חברו בירת שמיים, יכול להזכיר את עצמו בהשם יתברך לעולם. אפילו שם, במקומות הרחוקים מאוד מהשם יתברך, שהם מבחינת אפילו אם נפל למקום שנפל, אחמנא ליצלן. כי הדיבור אינו מניח אותו לשכוח את השם מטבח. והבן הדבר היטב מגודל כוח הדיבור. והוא עצה נפלאה ונוראה למי שחפץ באמת לבל יאבד עולמו לגמרי, חס ושלום. כב צריך להיות בשמחה, תמיד, ולעבוד את השם בשמחה. ואם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק את עצמו בימים הקודמים, שהיה מזריח לו איזה הערה קצת. יאכז את עצמו עתה בהתעוררות והזריחה שהיה לו אז, מאז ומקדם. ת"ג מי שהוא מאוהב בן עכו"ם, דהיינו שיש לו עסקים, ומשא ומתן עמהם, צריך לשמור את עצמו מאוד מאוד שלא יזיק לו חס ושלום לקדושת יהדותו, כי בקל יוכל להתאפס ברשתם חס ושלום, וצריך להתחזק מאוד ולהזכיר את עצמו בכל פעם בקדושת יהדותו, ולבקש מהשם מדבר הרבה שלא ילמוד עם מעשיהם ודרכיהם. כ"ד עיקר גבוהו בלב, כי מי שליבו חזק אינו מתיירא משום אדם, משום דבר, והוא יכול לעשות גבוהות נוראות ולגבוש מלחמות חזקות על ידי חוזק ואומץ ליבו, שאין הוא מתפחד ורץ לקשרי מלחמה חזקה, וכמו כן הוא ממש בעבודת השם ויאבן היטב. כ"ה כשנופל האדם ממדרגתו ידע שמן השמיים כי התרחקות היא תכלית ההתקרבות. על כן נפל, כדי שיתעורר יותר להתקרב להשם יתברך ועצתו, שיתחיל מחדש לכנוס בעבודת השם כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש. כ"ו כשמתחיל האדם להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מטוב, והוא מלא אז זה יכול ליפול על ידי זה, ולא יוכל להתפלל כלל. על כן הוא מחויב לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו טוב שעשה הוא רואה שהטוב בעצמו הוא מלא פצעים ואין בו מתום כי הטוב מעורב בפניות ולפסולת הרבה אף על פי כן אי אפשר שלא יהיה בהמעט טוב איזה נקודה טובה וכן צריך לחפש ולבקש עד שנמצא בעצמו עוד איזה דבר טוב ואף שגם זה הטוב מעורב גם כן בפסולת רבה, עם כל זה, על כל פנים יש בו איזו נקודה טובה, וכן יחפש ויבקש עוד, עד שימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות. על ידי זה שמוצא בעצמו איזו זכות וטוב, על זה יוצא באמת מקו חובה לקו זכות, ויוכל לשוב בתשובה על ידי זה. על ידי זה יוכל להחיות את עצמו ולשמח את עצמו איכשהו, ואז יוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם. צריך האדם לזהר מאוד ללך על דרך זה כי הוא כלל ויסוד גדול למי שירצה להתקרב להשם מטבח לבל יובד עולמו לגמרי חס ושלום כי העיקר הוא להרחיק מעצמו עצבות ומרא שחורה בכל מה שאפשר כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם מטבח עיקר רחוקם הוא מחמת מראה שחורה ועצבות מחמת שנופלים בדעתם על ידי שרואים בעצמם עוצם קלקולם שרוב מעשיהם מקולקלים כפי מה שיודע כל אחד בנפשו את נגיעי לבבו ומכרוביו ומחמת זה הם נופלים בדעתם ורובם מייאשים עצמם לגמרי רחמנא ליצלן והם מתפללים בכוונה כלל והם עושים בעבודת השם אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה כי הרבה נפשות שקעו על ידי זה כי הייאוש חס ושלום קשה מן הכל על כן צריכים להתחזק מאוד, ללך עם הדרך הזה הנזכר לאל, לחפש בעצמו נקודות טובות בכל פעם, כדי להחיות את עצמו ולחזק את עצמו תמיד. על ידי זה יוכל להתפלל בחשק ובחיות ובשמחה תמיד, ולשוב אל השם באמת כנזכר לאל. כ"ח <coughs> יש נשמות שנפלו, וצריכים להחיותם ולהשיבם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש, ועל ידי התנוצצות המוחין מבחינת תפילין, שזוכים על ידי שמשברים התגברות תיאורי ניאוף, כמובן, על ידי זה נעשים דיבורים כשרים להחיות ולהשיב את אלו הנשמות הנפולות. כ"ט אסור לאדם לייאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל חס ושלום. הוא מונח בשאול תחתיות החמנה לצלן, אף על פי כן אה להתייאש עצמו מהשם מטבח בשום אופן בעולם. כי גם משם יכולים להתקרב אליו ידבח, כי מלוא כל הארץ כבודו. והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, כי אם כשיש לו זה הכוח, שיוכל להריות ולהרים את אלו שנפלו מאוד מאוד, לחזקם ולאמצם, לעוררם ולהקיצם ולגלות להם. כי עדיין השם איתם, עמם ואצלם וקרוב להם, כי מלוא כל הארץ כבודו. ובכן להפך, צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה. שעדיין נם יודעים כלל בידיעתו ידבח, בחינת מחמית חמית, מה פשפשת וכו'. ל. כשאדם נופל למדרגתו ולפעמים נפילתו וירידתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. כי יש הנופל למקומות מגונים מאוד, שנקראים בחינת מקומות המטונפים. ונופל לספקות וערעורים רעים ומגונים וזרים מאוד, ובלבולים רבים, בלבו סחרחר. שהקליפה מעקמת ומסבב את ליבו בהקמימות ולבלבולים עצומים מבלבלים את הלב אף על פי שבמקומות אלו אי אפשר למצוא השם מטבח אף על פי כן גם שם יש תקווה גדולה על ידי שיחפץ ויבקש משם את השם מטבח יהיה שואל ומבקש איה מקום כבודו וכל מה שהוא רואה את עצמו רחוק ביותר מכבודו מטבח יצטער וישאל ויבקש יותר איה מקום כבודו ועל ידי זה בעצמו שהוא מחפש ומבקש ומתגעגע אחר כבודו ידבח הוא מצטער וצועק ושואל ומבקש אהיה מקום כבודו על ידי זה בעצמו הוא עולה בתכלית העלייה כי זוכה לעלות לבחינת I שהיא הקדושה העליונה מאוד מאוד וזה עיקר התשובה שיחפש תמיד ויבקש אהיה מקום כבודו כנ"ל שעל ידי זה הירידה נתהפך לעלייה גדולה זהו מבחינת ירידת תכלית העלייה המובה בכל ספרי קודש. ועיין בפנים, ואבן שם היטב, כי עמוק הוא. למד א', צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, ואבן הדבר היטב, כי על כל אדם שרוצה לכנוס בעבודת השם, ואפילו הקטן שבקטנים, בהכרח שיעבור עליו עליות וירידות בלי מספר, וכמה מיני נפילות והשלכות. כי לפעמים יש שמפילים אחד בכוונה מעבודת השם. ועל כל זה צריכין להתחזקות גדול בלי שיעור, וכמובן מזה קצת למעלה. וכמה פעמים הוא צריך להתחזק ולהתאחד עצמו רק בדרך עקשנות, וצריכין עקשנות גדול מאוד מאוד בזה. וזכור דבר זה היטב כי תצטרך לזה מאוד. ל"ב. ודע שכל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכו'. צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה וכל הצדיקים והיראים האמיתיים עברו בכל זה. ל"ג ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יטבח ונדמה לך שאתה פוגם ממש בכל שעה נגדו יטבח נגד זה תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך כל תנועה הוא תנועה שהוא מנתק את עצמו מעט מעט בהתגשמיותו אפילו תנועה בעלמא, שהוא ממשיך את עצמו מגשמיותו אליו יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד אצלו יתברך, והוא רץ בזה אלפי אלפים פרסאות בעולמות העליונים. ל"ד. והעיקר לחזק את עצמו בשמחה, בכל מיני עצות, כי עצבות מזיק מאוד. על כן צריך להשתדל בכל כוחו להרחיק ולגרש את העצבות והמראה השחורה. אין על ידי שיחפש וימצא בעצמו עדיין נקודות טובות וכו'. אין על ידי שלא עשני גוי. ועל פי רוב אי אפשר לשמח את עצמו כי אם על ידי ענייני צחוק ושחוק וכו', כמו שכתבנו כל זה בעוד שמחה עיין שם. ל.ה. ודע שהאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. ל.ו. לפי גדולת השם נדבך, בעצם וממותו נדבך, בתנועה קלה בעלמא, ובהסתכלות בעלמא שאינו קרוי לפי כבודו נדבך, היה ראוי לבוא על האדם אשר ראוי חס ושלום. אך השם נדבך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות, והוא נדבך רוצה מאוד בעולם. על כן, אהובי, אחי, אתה מעיין, נפשי ולבבי. חזק ואמץ מאוד, ובטח בשם כי לא יעזוב אותך, כי כל מה שעובר עליך הכל לטובתך, ותסמוך על לחמיו המרובים בלי שיעור, כי השם יתברך גדול מאוד ולגדולתו אין חקר, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה וזדונות נתהפכים לזכויות, רק חזק ואמץ. ויהי מעלה גדולה כשיש עדיין יהיה צערה לאדם כי אז יכול לעבוד אותו יטברך, אם העץ הערה די כאן. דהיינו, להתגבר מתוך חמימות העץ הערה, להמשיך ממנו לתוך עזר עבודה מעבודתו יטברך. ואם אין עץ הערה לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. בשביל זה מניח השם יטברך את העץ הערה שהתפשט כל כך על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יטברך. אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגרותו כל כך, הוא מביא את האדם למה שמביא. לכמה עוונות ופגמים גדולים. אף על פי כן, הכל כדאי אצלו יתברך בשביל התנועה הטובה, מה שבתוקף התגברותו של עץ הערה, מתגבר עליו האדם באיזה תנועה הוא בורח ממנו. שזה יקר אצלו יתברך ביותר מלא עבד אותו אלף שנים בלי עץ הערה. כי כל העולמות לא נבראו עורקיים בשביל האדם, שכל מעלתו וחשיבותו, היא מחמד שיש לו עץ הערה כזה והוא מתחזק כנגדו. על כן כל מה שהוא מתפשט ביותר ויותר, כמו כן הוא יקר בעיניו יטבח יותר כל תנועה בעלמא, שהוא מתחזק נגדו, והשם יטבח בעצמו זרוע לזה, כמו שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. למדחת. עץ הערה נוקש בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו, ואף אם אין אדם שומע לו ופונה עורף ממנו, אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם שני ושלישי ורביעי ויותר. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו, והקשה נגד העץ ההרע, ואינו פונה אליו כלל, אז העץ ההרע מסתלק והולך לו. וכן בתפילה, בעניין המחשבות הבאים לבלבלו, הוא ממש כנ"ל, שהמחשבה באה כמה פעמים, פעם אחר פעם, לבלבלו. וצריך להיות חזק מבלי להסתכל עליה כלל, בשום אופן, ואין במקומות אחרים מזה. ל"ט כשאדם נכנס לקדושה גבוהה, כגון כשמתקרב לצדיק האמת וכיוצא, לפעמים אז די כה יקרה לו מקרה בלתי טהור חס ושלום. ואל יפול בדעתו מפני זה, כי אדרבא, לפעמים זה סימן שנתקרב אל הקדושה, ולפעמים היא טובה גדולה. מ. כבר מבואר שאין שום ייאוש בעולם כלל. ובזה בעצמו שהוא רואה את עצמו רחוק מאוד מהשם נדבך בתכלית הריחוק, ובזה בעצמו ראו לו להחיות את עצמו. מאחר שעל כל פנים הוא יודע שהוא רחוק, כי היה אפשר שיירחוק כל כך עד שלא ידע כלל שהוא רחוק. ומאחר שעל כל פנים הוא יודע גודל לחוקו, אף על פי שהאמת שה... הוא כן, פי כן, זה בעצמו הוא חשוב אצל השם מטבח, מה שהוא על כל פנים יודע לחוקו. ועל ידי זה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בכל מה שיוכל. מ״א אפילו האנשים הפשוטים, ואפילו הרשאים, אפילו אומות העולם להבדיל, כולם מקבלים חיות מהתורה. על כן אפילו מי שהוא איש פשוט, כגון שאינו יכול ללמוד, או שהוא במקום שאינו יכול ללמוד, אף על גם אז הוא מקבל חיות מהתורה. על כן גם אז צריך להחזיק עצמו ביראת שמיים בכל מה שיוכל, אפילו בשעה שהוא בטל מן התורה. ואפילו מי שאינו יכול ללמוד, כי כולם מקבלים חיות מן התורה הנעלמת על ידי הצדיק הגדול, שמתנהג בפשיטות לפעמים, והן בפנים. מ"ב ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד מאוד, ומונח בשאול תחתיות חס ושלום, אף על פי כן, יש לו תקווה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי, כי על ידו יכולין הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום שהם, על כן באמת אין שום ייאוש בעולם כלל. ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, נחמנא ליצלן, אף על פי כן, מאחר שמחזק את עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו נדבך. והעיקר הוא מבטן שאול שיבלתי, כי גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. ויצעק ויצעק ולא יתייאש עצמו מן הצעקה לעולם, רק יצעק ויתכנן לפני השם נדבך תמיד, יהיה איך שיהיה, עד ישקיף ויראה השם משמים. ר"ג אפילו בשאול תחתיות יכולים להיות סמוכים אליו ידבח. במדלת, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.